Buenos días. Good morning. Good morning. Good morning to you. Njësimi që keni ardhur në klubin e mëmëjes hapur edhe për ditën e sotme zyrtarisht ju përshëndesim nga Klavëthem në 104 edhe nga ekrani Club TV. Shkemi Jeri. Mëmjes. Shkemi Altini. Mëmjes. Mirolta. Mëmjes. Elori duket të shkëlqyeshëm. Ehm çdo ditë më jemi nga ora 7 deri në orën 10 këto valë këtu ekran, miq dashur edhe për sot një tjetër mëmjes i bardh. Duhet të bukur kryas, më pëlqen. Më pëlqen. Nuk e di çfarë thotë Olta mbas pak, do të keni edhe parashikimin e motit po se kur jemi në klubin e mëmëjes. Edhe kjo gjëra pastaj po motin. Ka, dir, folur. Për oh, për ka folur dhe folja e oltës ishte duke tundur kokën lart poshtë, edhe so jo me një fytyrë të mrzitur. Sotë? Jo, jo. Sa po e bëri? Ja, si. nuk ska mundësi. Do të shohim. <laughs> mirë, atëherë. Uh, atëherë, <laughs> <E thash. laughs> kthehemi zyrtarisht mbasi dëgjojmë nga roboti se sa është ora. Ora 7:02 minuta. Yes, I One day I hope be where i was right there right next to you and it's hard the days just seem so dark the moon and the stars and nothing without you your touch your skin where do i begin no words can explain the way i'm missing you tonight this emptiness this hole that i'm inside These tears, they tell their own story You told me not to cry when you were gone But the feelings overwhelm me It's much too strong Can I lay by your side? Next to you Kën nga editës në klubin e mëngjesit Kën nga editës Kur të dëgjoni këtë këng në Radion Klab FM Gjët klubit e mëngjesit dërgoni se mësëm e tekst Kën nga editës dhe emrin tuaj Në 0699 20 70 22 Mesaj dërguesi i part fiton një duratë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 Në vitin 1954, Gamal Abdul Nasser u zjoth krye minister i Ejiptit. Në vitin 1963, The Beatles nëzorën në tre galbumin me titul Please, Please, Me. Në vitin 1973 erdhi në jetë në Spanj këngëtari Julio Iglesias Jr. djali i Julio Iglesias dhe gazetares Isabel Preysler. Në vitin 1999 në Mosku takuan kryeministri i Kinës Zhou Rongji dhe presidenti rus Boris Yeltsin, të cilët diskutuan për çështjen tregtare dhe të tjera. Në vitin 2006 popullata botërore arrin shifrën 6.5 miliard. This is Club FM 100.4. Sta parte di un universo sembra non adatte per incorniciarti il volto e se per caso dentro al caos ti avessi perso avrei avvertito un forte senso di risalto un grande vuoto che mi avrebbe spinto oltre fino al confine estremo delle mie spe Ti avrei cercato come un cavaliere pazzo avrei lottato contro il male e le sue danze e l'avrei intampato il percorso senza filo nutrendo me di ciò che il suo amore berto e amico che non io avrei che sto azio avrei rischiato la mia vita in mare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 Starena scorsa come un emotino attratto a dar la vinta ai venditori di dona e ho visto cose riservate ai sognatori e dove ho bevuto il succo ma daranno che l'amore non ha prezzo lo pagherò offrendo tutto l'amore tutto l'amore che ho tutto l'amore che ho sei sa di te sarei pestato tutto vano come una spada che trafigge un corpo morto senza l'amore sarei solo un ciarlatana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 l'amore che ho olta është në Coffee Land. Pothosha mirë se keni ardhur në kryeën e mëngjesit miq dashurosh tani 7:13 minuta. Unë jam blendi të bashkëmirën, a dini nëntën edhe Lauren. Çdo mëngjes më ju vjen nga ora 7 deri në orën 10, valet e klavë femrë 104 edhe në krahnin klavë do vëzieri u habit për vetë, por unë kam gati trem pyetje për a, njërin nga kolegët këtu sa e njohim kolegun dhe nisim herë zot mëngjes. ë wow. <laughs> Vetëm do duhet që Olta të, të vijë sa më shpejt. Kam vështirësi se bëjmë dot nga nga kjo anë Nga ja, kjo anë e publicitetit, por, por, por, vën, por kemi, kemi edhe shprejën për këto, me ndekëshu që jepi i e. Shprejëja që unë kam zjedur sot është nga gëte, dhe është kjo. Dëshira më që sharake është dëshira për të pulqyër të gjithëve. Dëshira më që sharake është dëshira për të pulqyër të gjithëve. Ollë të atyute mund, të, mund të, të hysh, pa. Eja, bra. Dëshira më që sharake, dëshira për të pëlqyer mm -hmm. um, të gjithëve. Me thënë drejtën, ëhm, datë që është era që nuk mund ta thosh se është, po aplikohet kshu gjërsisht, po, gjërsisht. Nuk mund të pëlqesh të gjithë Valtitish. Ai që bën, ta bësh jetën për shefin ton, dhe jo për shef të tjerë. Vazhdojë si njeriu e bën këtu ashtu son, por realiteti është ndryshe. Si është realiteti ai? Jo gjithmonë. Të gjithë jetojnë për tjerët, pra kjo. Ja, ashtu është. Unë jam dakord me ty. Ashtu nuk e ndaj. Çiko, çiko, çiko. Unë mendoj që e para ndryshon me moshën. Versiona më e moshë sa Koreja i më i ri m, normalisht do të themun tani okë sepse ai mosen ose ndryshon tani njeriu do që të ngasi po dëgjon se çfarë më jep të tësh do jetosh po par... do jetosh jetosh dhe ajo dakt pra po ka fjalën nuk do jetosh akoma ç'tipit për tierët ose të dukesh sepse së çka qejën që vin më rëndësishme pra po pra ndodhin gjëra në të tashmësh ndodh kështu fillon edhe i fuqërat në një lloj Perspektive tjetër, domethënë. Kjo është ideja. Po, por që ka po ka njerëz që jo kalamajt bëjnë, por edhe ba, kur kalamajt e tyre bën kalamaj, vazhdojnë edhe jetojnë që ti duan të gjithë. Domethënë ka, është po një politikan, e zëm, që ndoshta së ka dhe me ai sinqeritet, domethënë, por që nevoja e tij është që të pëlqejë atë apo jo. Në mënyrë që të votohet. Se një a politikan që sepëlqejtë është një politikan i, i dështuar. K kjo është diçka tjetër pastaj. Po është diçka tjetër, pra. Se mund mund të jetë fare, por këtë po them, mund mund të jetë me shpirt, domethënë, ti e bën për ku dhëmë se qëfarë. Në gjithë e mm. dinë, në jenë është këshurë komplet maskeratë. Në gjithë e dinë që, që politikani nuk është ashtë burimini në zëmë edhe pas kusë nuk e ja pohoj. Jo, po më kujtoj një, një, një shprej, jetani nuk e disa e sak t'jam, por nëse ti do jeto është gjithë kohos për të tjerat, atëherë nuk e jetuar as një moment. Daniti fillove nga 2 ditë domethënë. Ja, po po futoj nga nga diskutimi që po bëni. A mund ta lezosh ti Olta me ç'e ke aty përball? Cili është shpreha? Dëshira më çesarakë është dëshira për të pëlqyer të gjithëve. Bravo Olta. Po shkojnë me njëra tjetrën. Po, është normale. Mirë, shumë mirë. Meqenë se shkojnë, do të realizohet gjithsesi let bashkë. Je një zi pak letra tani. Ne do të ndërpritemi fare fare pak këtu në program për publicitet Florence and the Machine do të vinë me What kind of man apo reklamat kanë përfunduar. Jeri do të këtë gati edhe shortin se kusht do të jetë viktima i lojës. I was on a heavy tip Trying to cross a canyon with a broken land You were on the other side Like always Wondering what to do with life I'd already had a sin So what reason I was drunk enough to deal with it You were on the other side like always, you could never make your mind, and with one kiss you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years, what kind of duke ngjarëm këtu në NCET miq dashur ju përshëndesim nëse nuk kishit nëse nuk kishit bindur për rreziqet e duhanit ju vjen edhe një studim tjetër i cili është nga Australia. Mm -hmm. Ky është një studim i madh në fakt ka përfshir 200 mijë njerëz uh, uh, për 4 vjet. Kan uh, kanë marrë në konsiderat burra dhe gra, cilët janë pjesë e studimit më të madh që është bërë ndonjëherë në hemisferën e jugut. Kështu mm -hmm. um, që Duket sikur ata që pinë duhan ta. e kanë riskun e vdekjes së parakohshme, domethënë që do vdesin më herët. Mm -hmm. Sa um, jo duhan birësit? E kanë 3 herë, 3 herë më të madh se ata që s'kan pirë kur duhan. Unë mendoj që nuk është ky fakti që i tremb realisht ata që pinë duhan. 3 herë, 3 herë më të madh. A do të vdesim një ditë? Po, gjithë dobësin ditë, po sigurisht, po. Ço se kanë ndëjë më këshu aty? Thëm. Jo, domethënë, ideja është këtu që me mesatare, me mesatare, siç thot Emily Banks, që është njëra nga studioset që është marrë me këtë punë, ata që pin duhan, vdesin rreth 10 vjet më herët se ata që nuk pin duhan. Po. Kështu që nëse e ke për 80, ikën 70. Po. Nëse e ke për 90, ikën 80. A ku donse çfarë? Po, nëse e ke për 60, ikën 50 çmji kanë go. Pakar shumë me <laughs> tym, po. Ëh uh, kjo vlen edhe për burrat roto. edhe për gratë, thot uh, zonja Banks. Ëh uh, këtë e ka thënë edhe për uh, gazetën Sydney Morning Herald, ku është botuar atje. Do thotë që ëh uh, domethënë 2/3, uh, risku është shumë i lartë. Mm -hmm. Nëse pi 15 cigare në ditë, është uh, mjaftueshëm e ke 10 vjet. <laughs> por nëse pi vetëm 10 cigare në ditë, edhe edhe numri i cigareve ka rënësi, risku reduktohet në gjysmë nëse pin më pak, e, 10, kanë riskun, e kanë rriskun e kanë rriskun më të vogël. Uh -huh. Po. Ehm, um, kështu që më imagjinoj, kështu thon ta, që lufta kundër Duhani ende nuk është fituar, edhe është është është, është diçka që duhet kryer. Është diçka që duhet kryer, sepse më shumë më shumë, shumë jetë njerëzish. Njërës, po. Edhe, dhe është të i dëmshëm mbi gjithë. E, e mira, e vetmja lajmi i mirë që është në pjesë kësaj është që nuk është asnjëherë von për të lënduar kur doje ta lësh ë përfitimet përfitimet e shëndetit janë të dukshme lajmi tjetër i mirë është që meshkujt dëmtohen më pak se femrat do të thonë se është edhe kjo ide jo jo dëmtohen të dyja e di se seksit një soi por por por ajo që është e rëndësishme edhe kur je je, je 50 vjeç thonë por shom çfarë lëon tani un janë 50 vjeç e kupton ose janë 60 vjeç përvon nëse nëse vendos ta lësh edhe ka shumë njerëz që kanë bërë këtë gjë në një par është gjithmonë mirë është gjithë mërë mirë, s'pëse fillon në ve... Turpi ka një veti që rigenerohet në zhdo mosh, përmërshë thotë si të mosa godasë e zhdo ditë më ato. Shushja, uh, vazhë në veshë, kjo. Tre herë më i lartë të risku, për, për t'ikur më në shpejtë. T'ikur për vdeket para koshme, mm -hmm. për, para se t'a keshë. Okej? Dekor. Mirë, a jeni gati, a do, ti, a do t'a bëjmë të shortin, d'a bëjmë tani? Dekor. Ja. Po Nevem shortin, mm -hmm. pastaj okay. i kem muzik dhe pastaj i bim lojë. Atëherë, do të kemi lojën sa njëojm kolegun, sa njëojm kolegun, shikojm se kujt do t'i bjerë, meq dashur fati, sot që ti je viktima e lojës. Dy të tjerët do Dy të tjerët do të gjejnë të njëjtat gjëra. Ose përgjigjjet e sakta që do japi kolegu, viktim. Mhm. Ta vësh kolegu. Mos u lodni fare. Oh! Jera jërit <laughs> E dhe shtaut <laughs> Okej, okay. jeri ti do t'jesh viktima e lojën Saltini dhe Olta do t'përgjigjen Në vendin tënë dhe pastaj do t'qikojmë Se si shkone gjithan Këtë një farë t'jë gjithë manadhe Shakira Kjo është një verdad E përte dha ime Në klubin e mëgjesit Me i gjithë dashur ju përshëndesin Jera imi ditë në barë Aji mentira se nës lavjo Hay mentiras en la piel qué dolor Hay mentiras ay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas hay mentiras por piedad que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren De verdad ay ay ay y Hay engaños que por años ocultaron la verdad haciendo mucha duda ja kur i kthemin klubin e Mqesesit është 729 minuta tani miqdashur dhe jerit i ka rënë uh, letra me pikë që e bën jerin viktimën e lojës ton sa e njohim kolegun ose kolegen po ç viktim ë uh, sot pyeti të an bukra kështu që mos uh, mos keni druajë tani uh, funksionon kështu për juve të uh, kësaj orë të herët që ndoshta nuk e keni dëgjuar ndonjëherë lojën se ne e bëjm vonë uh, alt, altini të voltat do të përgjigjen sikur të ishin jeri detyra e tyre ose qëllimi i tyre në lojë është të përgjigjen ashtu siç yeri do të përgjigjet. Ju ve keni të njëjtën detyrë. Të të Ju duhet të përgjigjeni në 0692070222 ashtu si mendoni se yeri do, do të përgjigjet kur pyetjet ja drejtojmë asaj. Pasi paka ajo nuk na dëgjon tani, ka vënë ë tjetër muzikë në kufjet, kështu që yeri është out. Pritë dononia. Gatë. Yeri do të zgjidhë të hidhesh nga kati i dytë në asfalt, mm -hmm. në trotuar. Apo do hidheshë nga kati i dytë në ujë të akullt. Në ujë shumë të ftohtë. O. Oh. Ose në asfalt ose në ujë të ftohtë. Po. Tanë se si do hidhesh, mund zgjedhësh për shembun që të varesh. E ke parasysh edhe ta të biesh më tanë. Shkurtosh, po, do ta bësh më më pak të lartë. Qëse varesh. Mos hidheshur nga parvazi. Unë them ta bën Por... direkt me hedhje nga parvazi. Madje edhe me kokë. Yeah, Je, jo, po, jo, po, nuk është ideja që të fritesh, ideja është të mos fritesh. Po, do të zgjidhëri, o nga kadi i dytë edhe në xhep. GV... Kadi i dytë, edhe të hidhet në tok apo të nga kadi dyt okay. i dytë në ujë të akullt. Po. Kjo kjo do të ishte më drejt. Okej. Përgjigjuni sigurt dishi tjerë. 069 20 70 222. 22, Pyetja nr. 2. Po. Jeri do zgjidhësh që të flasësh gjithmonë me aksent Kosove. Mhm. Mm Jeri fjalësi vetëm me aksent kosovar. kosovar. Tanëm brava. Apo aksenti në kosovar mos e kuptosh fare. Aksenti <laughs> në kosovar të mos e kuptosh fare. Domethënë është ky ciklet i mallçë. Çfarë the? Si? Nuk e kuptova. Nuk e kupton dot, nuk e kupton dot. Duhet të themi në ieri. Çfarë the ieri? Si? Ose ose ieri, jo. Nuk ka problem. Ti ti ndoshta, se ti je tirançe. Po tani Ha, atërë, të flanës është vetëm akse në Kosovar, apo të mos e kupto shfare, të folë me në Kosovës. Igu dhe kjo. E treta, për jeri në shkjo. Jeri, të flanës është për vetën, vetëm në vetën e tretë. Ose jeri, jeri bën emision më gjesi. Së, e kebërës është njështë që flanësit... Gjojë jerin ti, bërën. Gjojë jerin ti, bërën. Gjojë jerin ti, bërën. Ta thotë jeri ty. I di jeri kdo i gjona Si që flasin, katës pa, njërës ja Po, janë që në vetë në tret A, botë mos mbash mënd emrat e njërës da Farë Që është që, si që, që të mund që më falë, ti si e këti? Që është që këti malë, që të mund Kurës të di emrat tjere Ose i harron Që do të thotë në fund-fundit që nuk morë e kone dur Apo si dhe rëndësin, ajë sa të janë baje mënd të emrin tjetrit mm? okay. ok Pra, asë flasë është uh, për veden në A po, mos mbash mendemra te kërkujt. Kto janë tropjet që kemi për ieri, sot në klubin e Mqjesit juve mund të përgjigjeni në 069 20 70 222. 22, nëse ja dilni që të keni apo do të gjesh përgjigje identike që ajo të japi. Iri besoj se do vjet. Nëse keni tre përgjigje si ieri jeni fitues, por t'çojm çfarë ndodh, mbasti të keni dëgjuar nga Imagine Dragons, kjo quhet Shots. Sot në Mqjesor është 7:33. Data sot 25, miq dashur, jemi në muajin Shkurt. Ju jemi me Radion Klave FM. Ja, ku e mirë këtyre në klubin e mëgjesit Mishtashurisht mjë e Imagine Dragons Kjo e quaj Shots Nun um, kam gati Anagramën për ditë nësot Me dhe me njëherë pasaj do të bëjmë edhe Përgjigjet e jërit Anagrama Në klubin e mëgjesit All right Sheka shumë e gjatë Êshtë e gjatë Êshtë e gjatë tjeri por Aspak e vështirë Jo e vështirë është Mendoj <laughs> që është e vështirë Atëherë sot anagrama është borders to chain. Borders to chain me y në fund. Y en. Atëherë B O R D E S R S O. Atëherë B O R D E R S T C H A I N. Shumë mirë. Borders to chain. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani të emrin për të qenë fitues. 0692070222 Borders t chain. Si e dëgjoni? Borders t e q e n. Mhm. O ta cilat do të i dhurata? Po, doj nisim një orë nga primi moqës, edhe pas taj letë vazhdereshti. Okej, okay. 069 2070 222 069 2070 222 për Borders The Chain. Tani, shkojmë të kë loja me jerin, mishdashur kemi a, tre pjuti për të da direktuar kolegës, që rasot, i rasot të fakt që tjetë... Fistima... Tjet, po, po. Po, eksa loje, eksa loje, atëre ieri. Njeri. Fytyra uh -huh. e parë për ty, më duket shqyën... se ora është 7:38 se pyetjet do ishin të një karakteri tjetër, po. Po, jo, pyetjet janë. Po, e provojmë herë tjetër, mos u ngersit. Janë si si shihen uh, misore për familjet, po? Uh -huh. Atëre vija e parë për ty është do të zgjidhet dhënë nga kati i dytë mbi trotuar. <laughs> dhe dë bësht e të bësh atë copëri? Ndoshta, <laughs> po, domethënë ti e kontrollon po, vetë ranë. Mundët, mundët, mundet edhe t'ja hedhësh kuj diet. Jo, mbyes edhe Ma vares teko ka për numër 5. Yeriersin do do duash, do e zjedhësh vetë si do biesh, domethënë. Ti e zgjedh. Mund të hidhesh këtu, mund të hidhesh këtu. Jo, jo, jo. Do të hidhesh me këmbë sigurisht. Dhe pyetja e dytë është, pyetja e dytë është, apo ti hidhesh nga kati i dytë në ujë të akullt? Ujë të akullt, shoftë. Që e dyta duket që po e, nuk është fatale, po eksiton iri. Është, është më intriguese altini. Do zhidhja të dyta. Ti do zhidhja të dyta. Mu am përqenj svidat e bukura. Ok, letë shohem se që pak ka thënë Olta? Olta, me këm në tokë. Na, kam imot të mataj Olta. Më mirë dura ujn eftotë. Alëtini thotë të hidhem në ujn e akumë. Pra <laughs> pyrin e ka ti dyta pysh. Jeri ka me rakë thyërjet. Ka nga sa duket, po? E kam sikletë. Ka të pyetja numër 2 për ty jeri, shkjo. Do zhidhja e që të flanës është Oh, uh. më them aksentin kosovar, mundesh na bësh çica aksentin kosovar? Se kam iden fare. Fare fare? fare. fare. Provo njërë? Provo njërë kofë. <laughs> Hajde të lejmë kofë. Po nuk e di uh. se si është në të vërtetë. Do të them kam dëgjuar, por nuk është se kam provuar apo jam përpjekur për ta thënë. Unë s'e, se kam provuar ndonjëherë. Jo. Ja. Okej, okay, mirë. Ëh, uh, pyetja e tjetër bra, në vend të aksentin kosovar, nëse ti s'marrsh interesoval, është të mos e kuptosh fare aksentin kosovar? Aktualiznu kë kupton ti Endrejtan. Donë të ketë një pjesë më të madhe. Një gotë për ty, e ke kuptuar? Një gotë për ty po. Ju themi edhe në një gotë për ty. Tarariraram. Uqly. Ti e kuptoni ri për ta kuptuar? Ai e kupton fjalin, absolutely po, jidefjalin ato. Do të i thëgjë drejtëta për po? <laughs> ta <laughs> kuptuar për, për, giz... për gjithmonë. Do do më duaj dikush tjetër se të më përkëndë. Ose të flisë vetë Maxen Kosovën. Do të jesh shumë në rume jeri kur dinërumblend. ë uh, do zgjidhja e dytë. Do zgjidhje e dytën. Okej, jeri do zgjidhje e dytën, të mos e kuptoj fare aksentin e kosovar. Që u bëshin. Një rast të flas mendoj unë. Një rast i kidnapimit të misionit <tipen>. prierit. ë um, Okej, okay, iku pra, të mos e kuptoj. Gjithmonë gabim Molda. Të flas i <tipen> me aksentin kosovar edhe dal tani i ka bim. Okej. Okay. Merë tani vetëm një përgjigje saktë. Jo vemo shumë lehtë më duket mua. Po më morën le të më thënë se kjo ishte për të. Vetëm një përgjigje sa nga Altini deri tani. Le të shohim nëse oltave barazon apo çfarë ndodh pyetja tret për ty Jeri, është kjo? Mhm. Uh do -huh. të zgjidhësh gjithmonë flasësh për veten në që Jeri flasi për veten vetëm në në vetë tret. Gjoni Jerin. <laughs> Gjoni jerin, po, jerin po Jeri dikur ka qenë kështu. Po, hajdë te Gjeri. Si mbretri dikur. Po. E si mbreti dikur? E bën njerëz akoma sot kësaj dite këtë? A po? A po. Apo të mos mbash m emrat, mos mbash mend emrat e njerëzve. Është gjithë njerëzve. Njerëzve, sidomos po... njerëzve të rinj, si ke ditëni? Ato vijnë gjithmonë në këtë hallin e madh. Shkojnë zëmte parukeria këtu edhe ti s'i han banë më ndemrin parukerës. Tani të them një të vërtetë? Jo, ja, më mirë spo. <laughs> si Sajshir, si se do na të vërtetë që kjo do yet nëse ti s'i ban më ndemrat, edhe aq mirë kjo do yet fatale farë po them, nuk është si kjo, si kjo që ke domoshem. Kjo është Kjo është acruca në klasë gjithkohës për veten, domthon ti dritohesh. Ieri sot kshu se ieri ashtu është. Oh, Ju ja e thotë ieri, ne tani ieri do t'ju tregoj juve në radio 23. Do është super caruse. Do do zgjidha të dytën, mos e ha mënt emrat. Ju munges respekti total për gjithë, po hajtë. Është është një problem. Mbaj më emra po radio. Bravo, më nfullolta. Do të mbaj më emra. Ati vini e fiton Lorën 2-1. Të lum ndal tin. Është Oltaj që do të kërëkoj për një mërfitua e sishmi Iqda në shurë të shohim se kush ka qeni pari me trepëgjie identike me tjerit Nërko, levitut do të këndoj uh, Talking Body Në kryurin e mqesit, kjo është kërën e bukurë më përqen uh, Kërën e mirë kjo E është suetese? Norvegese? Sëmbëmë në shumë godiku Me eze, është fa tjetër Shumë poshë eze <laughs> Eze Jakoshtë, Talking Body Talking Body Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Mirësgjni audiencën e kuënë mëjesit, miqtë dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Menadinin Oltën e Velorin. Dua t'ju dua t'ju pyes se cili mendoni është restoranti më i mirë në në kruj kruj qytet të shkuar. Në krye të qytetit apo pa po nuk do ta konfuzojë sepse po mendoja kjo zona e Tiranë Durrës për shembull mm. sikur se njerëzit shkojnë shumë shpesh që Të hanojnë që në durësa, në plazhja, në golema Edhe këto vëndet e tjera përretë Mëndë që është të nga fshatrat Etjera, etjera Kështë që, që nuk duat të akufizojë vetë në tiranë Se është bërë Ka që marrin rrugën dhirën lejës për të shkuar të mrizi po. mm. um, Gjithës e si um, Ciklisht restauranti që ju përqeni juve më shumë Dhe pse? Mëndë në shkroni sotë më gjesë Ah, uh, nuk e di për juve nëse keni ndonjë vend që që e preferoni më shumë. Veçanërisht, për shembull, po let flasim pak. Seriozament, ato janë të shumta dhe ë uh, njeriu u bën mirë kur viziton edhe Gjëra është më e, vizitua, e gjeresh, që të si ka vizitor. Gjëra është si kapo, sigurisht po. Sigurish, për, se jo. E jë, um, më duat ju kujtoj për anagramën për ditën sot, <laughs> e sotme, është Bromder to chain. Bromder to chain. Kam shtuar një M atje po ta vëshre, se e kisha harruar çfarë, mm -hmm. po. Ishi nga ai shumë gërmas, tash e njëra më ran tok. Brom dër së të të qenj. Brom dër. Brom... Më fale... Brom dër. Në shkisoj. Brom dër së të qenj. Së të qenj. Raja meja desh. Së të qenj. Brom... Ose... Brom... Brom dër... Brom dër... Oh... Brom dër. Hej, është një Brom dër. Shko shkoj një Brom dër. Një Brom dër së të qenj. Wow. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dha emrin për çon fitores. Tanë, e um, njëra nga këto gjë që zot, pse jam kujdesur për këtë sot. Është vështirë, por uh, mund t'ju vër trurin lëvizje. Duke qenë që ti nuk isha asnjë përgjigje si, ja. të saktë. Si Në lidhje me herin, asim parashikim të sakt për mm, herin. Hmm. Wow. Gjithë gabim. Konteksti është kputur të gjitha fjet. <laughs> me sa duket. Atëh dgjoni pak këtë. Pyetja është kush është më i shkurtër? Kush është më i shkurëtër mm. nga këta njëllës? Mm. Jani është më i gjatë se Kati. Dhe se Ceni. Bon. Semi është më i shkurëtër se Kati. Nërtila është më i shkurëtër se Kati dhe Semi. Por Semi është më i shkurëtër se Ceni. Edhe një herë të luthem. Shumë e rëndë. Kanë e vëpër vëmëm dheja. Shumë e ndyrë. <laughs> po e gjithë e dotë. Mm -hmm. Jani, bon. Jani është më i gjatë. Jani është më i gjatë se Kati dhe se Ceni. Tan. Më i gjatë edhe se Kati edhe se Ceni mm -hmm. është Jani. Bravo. Semi është më i shkurtër se Kati. Mhm. Mm Nertila është më e shkurtër se Kati Ta. dhe Semi. Mhm. Mm Por Semi është më i shkurtër se Ceni. Mhm. Mm Gjesoim. Pyetja është kush është më i shkurtri nga gjithë ta personat. Kush është më i shkurtri? Po, mm -hmm. ke persona që janë Jani, Kati, Ceni, Seni, Mhm. Mm Nertila, Mhm. Mm wow. Kush është më i shkurtër? Jani është më është rreth fundit që bëhen. Okej. Jani është më i gjatë se Kati dhe se Ceni. Semi është më i shkurtër se Kati. Nertila është më e shkurtër edhe se Kati, edhe se Semi. Por Semi është më i shkurtër se Ceni. Kush është më i shkurtër nga gjithë? Okej. Okay. 0692070222 Mirën My Broken Heart nga Rixton është tani 0692070222. Kush është më i shkurtër nga gjithë? Mirri po për mande përgjigjen. Okej. Okay. Ke çoti jam i mirë. Blendi po gjete, na thoi edhe na. Unë bon ka, ka, kam. E kam këtu. E kam këtu. Më siguroheni mm. që ne kemi mjesit miqtash, ju ju falenderojmë që të gjithë jorëm ditë fantastikun, jam blenë këtu bashkëmirë në Albinin, Ojen dhe Lorin. Çdo gjess? mëngjes nga ora 7 deri në 10 jemi këtu së bashku, ndërkohë që fjalën tani e ka Jeri. jeri. Ka ndodhur një ngjarje e pasakont. Blem një ngjarje e pasakont ushtarake në Bogota të Kolumbis. Bogota. Në Bogota mm -hmm. po në është përfshirë në këtë histori të pasakont të kuzhinieri. Kuzhinieri. I... Po, kush? Kuzhinieri. Ja, është një 27 <laughs> vjeç, e ka emrin <laughs> Victor Gamboa. Uh, Historia, po, ka nisur mm -hmm. në qershor të vitit të kaluar, por vetëm tani është bërë publike. A është nga familja Gamboave më? <laughs> <laughs> Arshtm. Sepse dikush ka nxjerr fotografinë e tij në internet. Ky ka ashtu ky ka pasur një gjysh me qëra fjala hmm. Jeri cili i cili i pëlqente që të të futej në brima miu për shkakun ose kudo kudo tjetër po e ke prise mendja edhe, ky, mëndia, edhe luande, ky e ka marrë këtë zakon ku ka fshehti me ndjenjat e tjera <laughs> se çfarë ka bër Blendi është që në kazanin ku gatuante për gjithë ushtarët mm. para se të gatuante I ka vendosur që gambo. të bënte një banjo aka hyr aty ka filluar te lahet kokën dhe trupin dhe një shoku i tij ka bër fotografi në momentin që ky ishte duke lar. Çfarë ndodhet? Inici aty bëhet supa. Ajo thonë se aty bëhet grosha. Por da ato lahen. Lahen ato. E në Porra, të më. Dhe... Mm. <laughs> ja, dhe pasoj lahet kuzhinieri brenda atje. Tanë ideja është që ky është lar. Nuk e ka lar më. Se ka hiç ruin. Nuk i ka ishruin, Me ujnë e ka hiç uru. Ujin e tij ka bër supën. Uji i tij ka gatuar për të gjithë ushtarët. Sa është e mirë kja. E gjithashtu, më çojse të bie në sup. Ti sikur shumë, në supë liçi me vogë, të pa zakon. Në në maj dgjua. Do të thotë që që sian të tua. Ka diçka që nuk shkon në supë. Por ka ndodhur një vit më parë historia, vetëm tani është bërë publike, sepse sa duket. Shoku i tij ka ndodhur që ti nxjerrin në internet fotografitë e tij. Po, është një vit që aty. Po, ishte, ishte sa duket. Shumë shismes. Mund të themi pak burrërore si supë. Okej, më falim dhe ti. Të lutem. Robin Schulz më anhëj, më vjen bashkë Jasmine Thomson. E kur nuk e di, është okay. Kule diesh problemi. Kure është e di... gjitha në true jeri. Ka shkatërruar gjithë. Është <laughs> gjitha në true. Po se dite. Hajde. Prandaj fonti i mua është lumturik. Kthej mbas pak. Nothing ever what we expect, but they keep asking where come next. Oh, it chasing is <laughs> the song say. Come on my don't you. Doesn't matter where we are, us, us. Doesn't matter where we are but ah Doesn't matter now if there's a moment when it's perfect We'll cover it as the sun goes down Hey As the sun goes down Keep asking where we go next Oh we chasing is the sun say Come on mind on you doesn't matter where we are I am Headlights, making me blind All of your pleasures Catching my eye If I jump once, then I never Think twice, but your temptation Is making me stay another night And my sense is only love myself 'cause i'm still strong all the way till i'm ten miles gone and when the road stops i'm gonna keep on until i end up in the peace that i've been longing but the pressure pushing me back again tellin' duke <gjus> i ardhur në grupin e mësesit ora është 8:6 minuta un jam blendi këtu bashkë me jerit. Ora tinë the Lori. Stoj mëses me juve nga ora 7 deri në orën 10. Miq dashur anagrama është uh, kujdes duhet mendoni në në termat të, të një detyre mm. që jepet dikujt në një si thonësh në një grup në një, një në një skuadër nëse do. ë uh, bormder bormder st chain Borë mdër stëqenj për orë mdë ë rë së të ë që e jë në okay. A, Për anagramën Tani, tani, <coughs> artini ka gati edhe zërin miçdashur Zëri, misterios për dit në sotme, është kë tani, kujdes Qyteti, një interes publik, ka nevoj për pronëntime Ka nevoj për dorëntime? Apo e dhe gjëve? Pronën time. A, pronën. Reda të gjemi dhe një tjede. Qytetit një interes publik ka nevoj për pronën time. Qytetit një interes publik ka nevoj për pronën time, është duke thënë zotëria në këtë klip. 0, 69, 20, 70, 22, nëse i qeni do të se kujti përket këtë këtë zë, është personajsh njohër? Të mersi shtë njohër. Të mersi një personajsh të mersi shtë njohër, mishdashur, një personajsh të Mhm. Kush mund të jetë ky? Do të thoshë se kemi haberin. Të merrësisht i njohur. <gleshti> ha ha. Dallëm këtu se do e zbulojmë. Jo, jo, e luaj edhe një herë, se çfarë s'keur të zbuloj. <gleshti> Qyteti, një interes publik ka nevojë për komentime. Okej, okay, mirë. Faleminderit. Meqenëse kemi mm -hmm. të bëjmë fjalë për qytetin, interesin publik edhe pronën, um, po shkojë një lajm është jo interesant, por është arrestuar një biznesmen në Fier është një biznesmen i cili quhet Agur Sulo Abdulrahmani oh. Abdulrahmani më fal nuk ka h këtu mm -hmm. është 50 vjeç është banues në lagjën 5 këtu në Tiranë me arsim të lartë dhe pronar i firmës Mulliri i Art. Wow. Po oh. Mulliri Art është arrestuar Mulliri Art me qirafera merret oh. me me miell me me bluarje po, gruri bluar. e gjë tjetra mm -hmm. po atë çfarë ka bërë ky Së gabur zoti Agur Sulo Abduramani hmm. është që është konstatuar nga shërbimet e policisë se ka hedhur beton në një sipërfaqe prej 250 metra katror për të ndërtuar një rrugë në ambientet e brendshme të fabrikës së tij. Së vështirë për mbytur, ishte përmbytur nga nga uji, nga uji, nga ato shiran që kishin. Burime policis, si që të policisë së qarkut Fier kanë thënë për gazetën Shekulli se arrestimi Abduramani të bë pasja i Abduramanit u b pasi ai kryente një ndërtim pa leje që ndalohet pas ndryshimeve të leja në kodin penal që ka hyrë në fuqi në datën 1 shtort. Burime nga komuna Drnëmens, zonë ku është fabrika e biznesmenit arrestuar thanë se biznesmeni Abduramani nuk po bën ndërtim bë të palishëm, por po shtronte rrugën brenda fabrikës, e cila ishte dëmtuar pas përmbytjeve të fundit që përmbytën shumë prona dhe biznese në Florë, në Vlorë dhe Fier. Policia mm -hmm. e Fierit tha se nuk ka rëndësi lloi i ndërtimit që po kryej, por fakti se ai është i palishëm, vetëm pa dhe. leje, të cilën nuk mund ta jap oh, më sës. as komuna, sipas ndryshimeve të reja në Kodin Penal të Shqipërisë. Sepse si këtyre ndryshimeve ndërtimë të pa leje dhe bashkëpunimi në ndërtim konsiderohet vepër penale dhe dënohet me burg nga 1 deri në 8 vjet. Uau. Wow, po, Abdurrahmani drejton këtë shoqëri që prej dhjetorit të vitit 1994. Domethënë është 21 vjet. Është në fushën e blojës, së grurit, si dhe tregtimin e miellit dhe nën produkteve të tij. Tani, domethënë ky ka pas një rrugë brenda në fabrik, fabrikë që është përmbytur. Si duhet duhet hyn kamion se mba merr mend me miell, me hasa, ne. Qësuqë, kësuqë ky s'ka pritur edhe pa marr leje. Ti duhet të marrësh një leje njësur, për të ndërtuar. Qoftë për subatuar për shembull, yen pallat, do të subatosh katin një, tën. Duhet të marrësh një leje. Ka mundësi bënu, nuk mund ta bësh kështu. Teknikisht, po. Ne kemi ndo që gajim kështu edhe përpara. Por ky e ka shkelur tani. Dhe do haj bull, është ide. Sishë sishë parashikon ligjin, nuk e di se çdo ndodhi. 1 deri në 8 vjet. Për ndërtimet pa leje. 1 deri në 8 vjet. E brenda fabrikës mund të bëhet çfarë dësh, kështu që. Jo, nuk mund të bësh ashtu. Mund si, si, si të bësh çfarë duash, por. S'mund të hapësh asnjë gropë as brontë, do të kesh, do të kesh leje. Fuketë okay, do thua se që s'ka sens se ai po ndërtonte, nuk po shkatronte. Aozë nuk po zbtonte, ishte rrugë për të ndërtuar. Normalisht prandaj është në prandaj në gazetë, po të ishte kështu. Pa internet s'farë. Ka intriga, dhe, dhe, dhe, si burë, kët, një lloj intriga aty. Tash si te Hajburqyt, Hajburqë të shtroi një rrugë, dyshim 50 metra katror. Dobra, është e njëta, është e njëta histori sipuna atyre dritave që. Sa i mfal i bië, i bië që që nëse këtu e ka bën rrugën të gjatë 2 metra gjysëm, thjetë 100 metra rrugë. Apoja. Mhm. Duaj gjysmë 100 metra, i bie 250 metër kontroll. Të. Ka shka, 100 metra rrug duhet ia. Kuptoj. Apo dish katiu? Ja, pse unë ka shtroi atë borin telaqja ime se mund të më fusen burr. Kështu, po nuk do më interes. Po se shtron ba se se do të thënë kur prana. Kush thron nuk është pa. Kujdes. Wow. Ehm well well well, ngadafhi është të svar dëgjojmë tani në grupin e mëqyesit, ju kujtojmë ishte ashtu se është klapa fem 100.4 që po dëgjoni dhe se anagrama është Bormder to chain well well well well well well Yes, yes, yes, është tete, tete mdhit minuta fjellën e ka jeri për njërën nga historitës, a i të i të i të rgojë për një vajzë që është dhjetë vjetë që ka imërin Esther Okade, dhe okay. jeton në Britaninë e malë dhe së Esther bashku, Esther Okade, së bashku me nënën e saj 37 vjeqare dhe vlajnë, mm -hmm. më të vogëlë, por që fare bën të veçantë vajzën dhjetë vjeqare në krasime dhjetë vjeqare të tjera, është që është një gjeni, E matematikës oh, Ajo blendit nuk ka shkuar as një ditë në shkoll Pasinona e saj është mëthuese Dhe ka preferuar që t'japi mësim Në shpi, në shtëpin, po, po Por një ditë bukur, Ester ka vendosur Që t'shkoj në shkoll dhe i ka thonë Unë dua të filloj shkollon Si gjithë të remajt bër... e tjerë Por për, se në bërë një shpik të, kishën një një një shpik? Jo, bër? nuk ishte, por duke që në sajo sa ishte e papun Ka vendosur që t'a mbaj në shpi dhe t'japi ajo Me gjitha të, kur i është nënstruar disa testeve, Esteri Vogel ka rezultuar që ja ka dal mban edhe duke sfiduar ata që ishin më të rritur. Mm -hmm. Sepse tani, ajo është në një universitet të hapur, në Britani në madhe dhe po studion pikërish për matematikë. Dhe shumë shpejt do të diplomohet wow. në universitet. Oh, pa shkuar ashtë në ditë në shkollën filore, i ka ka përcyrë ato me sukses dhe tani është në universitet. Marë diplomë në studentit i tij. Pam. Në të vërtetë nuk është rasti i parë, si ka qenë edhe një vajzë tjetër mm -hmm. në vitin 1981, po nga Britania, që ka qenë vajza më e re në mosh, e cila u fut në Universitetin e Oxfordit. Bukur. No. Faleminderit yeri. Asnjëgjë. Okej, okay, unë dua të bëj tani pyetjen e parë nga lajmet sot në klubin e mësimit. Me dashur prit prit se e dijsh tani. Në klub e them në 104 e pyesin për detaje nga lajmet. Ëh sigurisht për gjëra që kanë ndodhur, por edhe ndonjëherë ato që do të ndodhin. Pasi kryeqyteti nga ana futbollistike po përgatitet për këtë ndeshje. Mhm. Mm Asnjë ndeshje nga ato të shënuar, patëm një parapakosh, por ka një Si tu ashtë repriz të një mm -hmm. Të gjithës kësaj Ok Cila është ndeshja e madhe që pritët të ndodhin në Kryshytet 069 207222 Dë goni me sa gjithuaja pa hëruar dhe emrin për që në fituas 069 20722 0679 207222 Për mm -hmm. uh, shkrati që ka që ndodhë në Siberi Pak e frikshme pak e që diqshme në fakt Por qëra uh, ndodhë është që, uh, Janë shfashur disa vrima gigande Mm -hmm. uh, që nuk djetë, për janë të kratere të pak të në shtatë për të tyre uh -uh. uh, Kratere të frikshme në atë pjesë të Siberis që shuhet fundi i botës Në fakt, këshu e, e ka dhe emrin, uh, fundi i botës E janë të kratere të thela, uh -huh. po të shikosh, uh, që shfashen pa pritur Wow Në dhe që trëmbin Tani nuk djetë egzaksish se qfarë është duke ndodur wow, Në disan dhe. ka ekspertët, janë duke thënë që kjo ka lidhje, ka lidhje me, me ndryshimet krimaterike Por të paktën 7 të tilla janë uh, identifikuar dhe njëri nga ekspertët thotë që këto janë si kërpudhat, kur ka një, kur del një, fillojnë të dalin të të tjera. Shfaqen të të tjera. Shfaqen të të tjera, po. Po. Wow. Kraterë gigande, kraterë të frikshme, vrimë anë të mdhaja të thella në tokë që nuk di <gjubi> se ku spihen, qose i thesh kur atë. Porçi. Ne të provojmë sot në mendja jese. Mirë, s'mo provosh. Se deri ku shkon? Sa të thella janë? Nuk e di, të nuk e di s'ka. Kështu pra, mirë. Ëm um, Kur të këthejemi, do të gjoni një histori fantastike Një delonsh i frymzuar nga filmi Madh, mm. Fifty Shades of Grey oh, Ka përfunduar në Biruc <laughs> oh. Oh. Oh. Oh. Pas pak të në kryu e në mqesit, ta një është Elder and uh, Niger uh, Kjo është Running Scared, kën nga, nga Azerbajxani kam përshqybinun mm -hmm. Betëm në kryu e në mqesit Bem tarai dararirari rararam ra, ra, ra, ra. Mirësiguni ardhur në krye me mjeshtësh dashuri ju përshëndesim ju uroj një ditë mbar uh, ora është tani edhe 24 minuta jemi me Blendi njërin Artinin nore me, me Lori në, në, në ndeshjen e fundjavës kemi përballë një tjetër këto skuadra Tiranë ndaj Partizanit. Faleminderit. Bravo. Është Olta që na e jep përgjigjen e saktë me goj, por e dhe ka dërguar. Sa Irina që fton dy bileta për nesër. Bravo, bravo, bravo. Tiranë ndaj Partizanit juve përkjeni sa del, sa mendoni se del? Aş më aş. Barazim. Aş më aş. Sa del Tirana Partizanit, ti kënojite? Në Gypik ka thonë kanë kanë ka gola? Dier. Ka gola mund të thonë. Po. Në një rezultat konkret të drejtën nuk kam është ky djaloshi nderimin Xhipi, uh, që veon për Partizanin, i cili bëri gol kam përshtymin 1 minutën para dytë në ndeshjen e fundit midis dynave të Partizanit e thot kam uh, golat të tjera për Tiranën. Kështu që bëu gati Tiranën. Do mos kaë Tiranë për Ka ca gola këy, kam me të rrugu po. <laughs> Shofim, nuk i diet, ndaj ai ishte dobë Tiranën në ndeshjen funditish e përball Partizanit, por po rras... flitet flitet që Partizani do të jetë favorit. Në farn. Hmm. Po. Edhe po e tha Altini. Altini. Në cilin në, në cilin vend e ësh Partizana okay, këtë ditë? Uh, në Krasmikimbledon. Uh, uh, jo. Seko okay, jo. Në vend të ty. Okej. Okay. Në të vend ku e meriton. Mirë, pra, pyetja është për juve. 069 20 70 22 në cilin vend e ësh Partizani? Mm. Në cilin vend ëst Partizani? Kujdes. Tani, më um, shpresoj për këtë dialogun që që pasi pa donte të mësojë në 50 hije të Greyt, është është me vend tani që ta tregojmë këtë. Ky quhet Muhammad Husain, i cili pomp, që është Muhammad Husain ka parfumin 50 shades of green. Është, është ideal. Deri këtu nuk ka asgjë të keq. Është ideal shumë i mirë që është edhe një atlet, uh, si thuash i shquar në shkollën e tij, mm -hmm. me çfarë po mësojmë tani nga mediat. Ai shkon në universitetin, ja ku është, është ky universitetin e Illinois, më i dashur, në universitetin e Illinois, Illinois djaloshi, dhe të shtunën në Dark ka dalë me një vajzë. Pasti ka dalë me këtë vajzë, janë kanë kaluar mirë, si t'i tregon ky. Mhm. Mm Ja, kjo është, kjo është muzika që është t'i quar I'm never confused Viti par, kjo djali Në vit par, edhe vajza Por në basi kanë shkuar në dhomen e ti Të shtunë në mbrëmje A i ka filluar të zhveshi Pastaj, ja ka lidhur e duartë si për kokës Së krevatit Me një rip Ja ka lidhur edhe këmbët Te krevati me një rrip tjetër. Wow. Pa, I ka vendosur pastaj në gojë një, një kravat, një kravat. A, një kravat, ashtu si vendoset çorap. Pastaj i ka mbyllur syt me një nga këto të të gjumit, me nga këto. Nuk e ke parasysh po. Pastaj ka filluar t'arrahi me një rrip të tretë. Oh, Krava dhe wow. rripa, do të thotë tur këto. Edhe kur vajza tha, "Jo", edhe "Stop" dhe po më lëndon sipas policisë, ai vazhdoi. Sepse në kështu ta... bëndë e zoti grej Po, në uh, kështu ja, bëndë e ja, zoti grej ja, uh, Më, më vonë, thonë uh, Policia, që është bërë seriose Akoma më seriose, se direktuishte Por që këj e ka dhunuar edhe seksualisht oh, E ka surinuar seksualisht është uh, një Atleti shkëllqyër, Djaloshi I tri ala thonë si, si qëhet kjo, ku luajnë uh, është një maraton, mm. është një maraton që bën uh, bën me bicikletë, mm. bën me vrap, bën ja 10 kilometra vrap. Pastaj bën ja 20 kilometra biciklet, pastaj bën ja 2 kilometra not. Edhe prandaj quhet si triathlon, po mm -hmm. se i ka i ka të treja llojet e sporteve brenda. Kjo mm -hmm. që tani kanë futur në burg dhe po e mbajnë atje 500.000 dollarë, është vendosur uh, gjoba. Gjoba për të wow. dalë nga burgu, po. Po, ai thotë që në fakt gjithçka ishte përbashkë. Never ram dakord, pam filmin. Anastazja ti po, grej i unë po, që ka mundon pak sa i. U ide ishte që është në pikat të të kontrate që thotë në qëse ajo thotë jo ose bollaj duhet ndalën. ndalën. Kjo ishte e kishe djallë, mm. që duhet ndalën dhe kër e thotë pëmblëndon. Po, thuaj daldia mm. në to momente, <laughs> duhet të haj burë, duhet të kuptoj që ka burga bimë. Po, tani sipas një eksperteje ose një zyrtare je të asaj që quhet Qendra Kombëtare për Shfrytëzimin Seksual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thotë i bën ideja që po bëjnë grain, i bën njerëzit që të mendojnë thotë që është është një lloj intimiteti i shëndetshëm. Mm -hmm. Do të thënë që mungon tek çiftet që nuk ushkojnë punë të mirë, por që çiftet që kanë jetë seksuale të shëndetshme Pa. Ja si e kanë. Mëndën që shmer, kjo... Kjo shë freqës. Ripi është... është si të të shë treguës që një lidhje, po shkonë mirë. Ripi po, sh po shkërë vatit, a këtu këtu këtu matri. Kështë të recopë. Por që në fakt, thotë ekspertja... E kishtë marë masat, po. Në fakt, thotë ekspertja është dëdhën. është dëdhën. Absolutisht për. Nuk është azjeshtë. Shpikërisht e e që në tha. Kur ju thoshim ne goca, mos keni ta shikoni grein. Pru... Nuk na dëgjua. Tanë, shikoj kur pronta bëj grein në shifër. Ka ndodhur, ka ndodhur diçka anëj që keni shkuar ju për ta parë më pas nebra. Ne do të kemi shkuar akoma. Ato janë tulla burgu. Çi kam brapa një fotografi. Nuk është në shtëpi aty. Pastaj ne jam blendi që nuk është e shëndetshme mendrisht, se të shkosh dhe ta shohësh filmin, kështu që nuk ishim pro kësaj gjëje. Ma mirë tani ne. Ne flasim për gocat e tjera që shkuan Gabriel Bot. Okej. Mirë. Njëra nga qërat më misteriose që është duke ndohër sot në botë është uh, Je keni parasysh uh, Ky aktori Eddie uh, Redmayne mori edhe të shlimin Oscar për portretizimin e profesorit uh, Stephen Hawking mm -hmm. uh, Në filmin The Theory of Everything Për cilin ne kishin folur, fatmirësisht Para se përpaltëshën përmendur për këtë filmin e na kishte pëlqyer, por ja ku e ke edhe Ed Redman që është është tani më, si thua, fitues i një çmimi Oscar dhe Irina Marsh, por pyetja, pyetja, misteri i madh që është duke munduar botën, është si ka mundur, si ka mundur profesori Stephen Hawking të jetojë 52 vjet me ALS. Të sekur ka ALS, sot mm -hmm. që tam. Ice bucket challenge. Mhm. Mm Keni parasysh? Ah, po, uh, si ka mundur? Shumë i nhapur. Po, njerëzit ta... jetojn 5, 6, 7, 8, 9, 10 vjet me këtë. 52 vjet. Mister, si ka mundur? Bas pak, do ta zbulojm në klubin e mëmjesit. Ora është 8:31 <laughs> minuta, ju ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Në fakt, Nek ka një këngë shumë të bukur të Sabodal, quhet. Që ja ka kushtuar gruaz. Ja ka vërtet? Mhm. Mm Fati avanti amore, shoot, që e dëgjojmë. Si avvicinarci e poi abbiamo poche per dare pace o meglio dire per assaggiarci se un pianto ci fa nascere un senso è tutto il male forse c'è io sono pronto a vivere ti guardo e so perché siamo fatti per Ti avanti amore Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, a e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jevi në klubin e mëgjesit. Ja, disa truket të thjeshta që do t'ndihmojnë ju të dashura zonje që të mos u lotojnë sëtë kur shëroni qepë. Përdor një një thikë të mprejtë për shërimin e qepës. Enzimat shëllirohen kur që lizat grimcohen dhe me një thikë të mprejtë mund t'apresin qepën duke mos të juar shëllirimin e enzimave. Për para se të pris një qepën, lyhen i thikën me u thullë vere. Vendos një qepën në frigorifer Për para se t'i presim, vendosim qepët 10-15 minuta në frigorifer, jo më shumë pasi do të marri e er rë qepë i gjithë frigoriferi. Këshilohet gjitha shumë o si vendosni pram frutave. Kjo mënyrë zvoglon shlirimin e enzimave në ajer. Ose nëse kjo metodë nuk ju pëlqen, mund të fus një thikën për 15 minuta në frigorifer dhe më pas t'i qëroni qepët. Prisni qepën në copa të mëdha dhe vendosini në ujë për 1 minutë përpara se pris një më të prisni më imtësisht. Përdorimi i limonit përpara prerjes. Fërkoni me një copë limon pjesën ku do të filloni të prisni qepën dhe vazhdoni në këtë mënyrë deri në fund. Gjithashtu përdorimi i limonit do të ndihmojë në reduktimin e aromës së qepës që çliron në kuzhinën tuaj. Prerja e qepës pranë aspiratori. Në këtë mënyrë do të zisen enzimat e çliruara që janë shkaktare për lotimin e syve. This is Club FM 100.4 Oh I remember this pull was my all I pray to God. Gatë Mi ishtë nërstovet i zhuat nga Kelvin Harris bashkë me hejmë Unë jam blendit u bashkë me jeri Mi jem gjesë Mi jem gjesë me juve nga ora 7 dhe i në orën djetë Në valet e Club FM në 104 edhe në ekranin Ne klap të dhës Ne më përmi gati për anagramën për ti të nësotme E dhe përshme në të të Doja Njëni gati pra? Gati Në filojmë, atër e letër njësë anagrama me këngë me vallën Oh Oh Dere dere dere dere anagrama në klubin e miqes. Mfalë, më fala, mund ta japim fjalën anagramën tani. <laughs> Jepi. Qendër mbrojtës ka kënd Luani 008 për numri fiton orën nga prime muaj. Ja bravo, ja bravo. Ja u zgjidhi. Duhet të them që ka qenë shumë e vështirë. Bravo i qoftë. Qendër mbrojtës Barumders the chain midhasriste ka lejat, me tëndrë dashur vështirë. Vështirë, uh, saktë. Ndërkohë fituesi tjetër është Eriona. Mhm. Uh -huh. Ka thënë më e shkurtër, më e shkurtra, duhet të them është Nertila. Bravo. Nertila është më e shkurtra nga të gjitha, po. 4 4 1 Baro numri fiton një kurs fotografie nga Art Center. Yani ja, është më i gjatë se Kati dhe Ceni. Semi është më e shkurtër se Kati. Nertila është më e shkurtër se Kati dhe Semi, por Semi është më e shkurtër se Ceni. Po të vësh re, Nertila është e vetmja uh, që është më e shkurtër nga të tjerë. Të Nuk mm -hmm. ka asë njërë se ka diku, është dikush që është me i shkurtin nga njërtira, kur së ajo bie në të tërë të tjeret që janë, që janë pjesë e kësaj lojë. Të shkurt, trite të, të shkurt. Një histori, një histori hakmarjeje, <laughs> është ajo që doja të të reguja shumë shkurt, tani, që prandote ishte që një zonjë që onë të mërë të buk me vete për në punë, në, në Amerikë. Dhe kjo zonja, tani, <laughs> uh, gjende një gjë, frigoriferë. Ata kutieneve të bukës Bosch. Dikush e hante bukën. Dikush çdo 2-3 ditë dikush i vitë te bukën nga frigoriferi në punë. Dikush ia vitë te bukën nga frigoriferi dhe e lën te pa bukë. Edhe e lën te pa bukën, po. Dikush e hante, kishin një pjesë ata ku ishte si tuaj kuzhina, e ndërmaries dhe jam i sigurt që kjo mund t'i kenë ndodhur edhe dikujt tjetër. Ëh, që mund na dëgjojnë. Ka njerëz që shkojnë te frigoriferi dhe han çat gjën. U duhet të ngjej mirë, hopa qëstom dhe një herë, dy herë, tre herë, katër herë, kjo histori derisa kjo uh, janë kohët shoqit dhe i shoqit thotë do bëjmë diçka për këtë. Do ta çojmë ta i çojmë. Do bëjmë, i thotë ai. Do ta ham të gjallë. Do do bëjmë një sanduiç më dieksin në botë. Oh. Dhe marrin një lloj speci, uh, një lloj, një lloj, është kjo Tabasco, uh -huh. po jo Tabasco, po, po marrin një, e cila ishte një pik duhej uh, holluar në 1 litër. Oh, ja. Ja kishën tritole. Një pik për t'u holluar në 1 litër dhe i hedh dhe ky i kishte tha të kam bër ca krah pule. Mm, krah pule dhe hedh një pik për secilin prej oh, krave të oh, pulës wow. që ja jep në një, po themi mbajtës uh, plastik atje. Mm -hmm, e merkat, e lën në frigorifer dhe tregon historinë që rreth uh, 10-15 minuta para pushimit të drekës dëgohet një ulirim nga kuzhina. Një ulirim. Dëgjon dëgjon një ulirim nga kuzhina. Dhe pastaj një kolegi cili është uh, një djalliri, ishte mm. vartës si saj, i cili del me vrap nga gushina, shkon në banjo dhe të gjohet atje të është po vilde si kur po vdiste oh, bo, bo. Të, ato, ato gjatë e ti Unë që da, kjoj djalloshin nuk ka lidhje po kjoj është një djallosh që po prëvon në, në Youtube që të të, të haj nga kjoj speci dieks edhe shikost e qfarë ndo të dikuj që, që ka përti nga kjo nëse mund ja është pak zë altin aty po ës ai some a touch thermostat kështa ai kodi hlevës dali ndonë fillonte rrietin hundot rrietin lagën fshishë një hakmarrje shumë pra mos i hanë as një bukë po po guca për 2 uh, minuta koh për 2 mm -hmm. minuta koh mund ta gjeni juve fjalën ton oke okay. bëjmë sharadin mm -hmm. gati? gati gati jepini është koncept <sighs> jo nuk e shkonse. Jo. Zero jeshëm 20 70 22 shradhimi. Dashur fjala jon, fjalën e thonë. Është e jeshhat. Po. Po. Ëve ha, mm, ja, edhe ha tani. Okej, është një jeshhat. Është e, e, e mirë. Është e mirë. Është e mirë. Është e ëmbël apo e, e, e, e, po e kripur? E jo, nuk është as ëmbël as e kripur, thjesht. Është dieksë. Është dieksë, po. Është dieksë. Kujdes. Gjithë zgjidhje. Fani zonë e djegur. Bëmë sa radion Toska gjë. Okej, e jetë. Kemi jetur. Unë më undraja, po e paskam lidhur shumë fort. A diçën ç'që pasoi? Okej, jo. Falim djerit shumë goca Falim djerit shumë goca E jeni fitu E se është një së që të dieg had, E është një së që të dieg E dhe hajt Sa njërëse përqenjë Do pak maja për shumë të uh, Në salatët Ca maja Shum të pak, këtyre Shumë përqenjë Edhe kërën <laughs> një shile kështë Si kërën Lezetohen një Jo tia përqen. Në Shiko në, në fillim të Në fjetim të verës, ku ka domate, qep Për një salat me domate, me qep, tham. me vaj u liri mm -hmm. Në pak krip mund të bësh edhe Mundi pak edhe, edhe, dhe tion, dhe edhe pak bukt mirë për shumë, <laughs> Dhe nuk ka gjëmë më të lumtur Në, në ruzullin të oksorën <laughs> Në do një ditë të bukur vërën Këtër një basë pak kripin e mqesit Ta një shkoa për pak publizitet Do të kemi muzikë nga James Bay Vetëm në 2-3 minuta I try to keep you close to me But like In between Tried to square Not being there But I said that I should have been Hold back the river Let me look in your eyes Hold back the river So I'm Stop for a minute and see where you hide Hold back the river, hold back Once upon a different light We rub our backs into the sky But now we are caught time those distant days are flashing by hold back down in the limit me... together long no. down down in one one okay goza uh un jam gati jeni gati ju patjetër atyre çuna the goza duhet të zbulojmë se çfarë fjalë këto vajza kanë menduar doja që ju lajmëroj asëm pas kemi dhënë një histori të një miliarderi që ka ndar gruan sepse kjo ka bër 82000 dollar pazar oh shërritë 2000 dollar pazar pazar kështu gjëra të vogla po <laughs> po Paga shum. Po nisim tani, Sharadion është rrava që çuna të zbulojnë se cila është fjala e gocave. Sharadion, loja i që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Goca fjala juaj i hahet. Po. Bravo bleu. Wow. Bravo. <laughs> E diksa shumë gjëra hajnë blindirë kështë shumë Ka shumë gjëratë në grënë shme Filonë të mund në dregojshë pak Jo, mund në di ma duit për një për një për tja Në shkolo pak, në shkolo Mesë fillon të fjallë a juaj Jo, jo në halë të një është një gje ëmbëllë? Ka pak ëmbëllësi është bimore? Po, po është frutë? Po, po Ok. As frut i eri. Eri, e disa fruta ka eri. Shumë faleminderit. As frut që rritet këtu tek ne. Po, frut i piqet në dimër. Jo. Jo, në dimër. Jo, frutë lorë pra, nuk kanë dimër. Frut që fillon me D e ka bisim lapa? Jo. Jo, jo, është dimër, është i verës pra, është frut veror. Një sekondë. Fillon me M. Nga ky frut nzihet vera? Jo. Në M. Jo, lan. Fillon me M. Mhm. Mu, mo, muç. Jo. Jo. Mu, jo. Mhm, asno, asno. Ja, kanë dashur të thonë shumë qmollla. Na vërtet. Po. Pomoja çishë molla. Ja, ja. Ja, jo, jo, molla e dimrit. Kujtës, fruta vere, fruta vere. Me m, me m, me mm. m. Mm. Man, jo padanë dimrit është. Gjetan, gjetan. Ja, po, saka vere. Ma, mana. Ja, pofilo. Bana bana. Nuk është nuk është. Nuk është kokali, nuk është, nuk është agrum. Jeni, janë ato, janë ato të vogël, mandarina. Ja. Nuk është mandarina. Janë ato pra, janë ato, janë në ferra, në ferra. Exact. Bravo ti. Sabozu ti. Ha para to. Para to, para to sot, po. Miru, morr vesh prap. Bravo. Faleminderit. Amë, amë. Abnaj gjet më shpejt se jo. Po më shpejt e gjet. Po në 30 sekonda i gjeton. Në 30 sekonda i gjetë jo, po duhet të themra që po po thoshit, "Ah, sa futa ka, blem." Ai po ti e djua. Tash po ti marrësh djiza fruta me sa. Po tu e pricion më shpejt. Kam plan për zhizë. Cilat kërkon që ta thuash? Duhet ta thuash. Këto do të thua zhvet. Okej, mirë, bëjmë një pyetje nga lajmet. Hajde bëjmë një pyetje nga lajmet. Ta ta ta ta ta. Puf. Në orët e para të ditës së mërkurë, një shpërthim me tritol ka pa, ndodhur pa. në këtë rrethim të Tiranës. Ëh. Sot mëjes, pra. Po, po. Në këtë nuk po ju ai se tani është afruar janë bërë shumë afër këto gjërat. Është vërtet. Okej? Okay? Ëh. Mm -hmm. Në këtë shat fraksion rrethin të Tiranës, 100 gram tritol në një fast food 0, 6, 9, 20, 7, okay. Në cilën rrethin të tiranës ka ndodhur Fedër dhe Lajs tani për të kënduar goodbye Në fakt, të kënduar kjo është më shumë më këshu Qa që edhe instrumentalja apo jo Por shumë e bugur në apëllqen për konsum të mgjesit Mi mjë mgjes të të pës të pes të pes first you loved, then you promised, was living in control, crazy night, intense sex, now living in my own life time I'm gonna leave you far behind të <tune> But you call about a thousand times wondering why the to jail tonight i mm -hmm. promise you'll pay my bail so they want them by my pride mm -hmm. but that just ain't up a cell see all of my kindness mm -hmm, it's taken for weakness now i'm four bucks seconds from violent There's to fry bashme Kanye West dhe Paul McCartney më dashur këo është 4 5 seconds. Mishë se tani ardëm programonim ambient këtu bashmerinë am natën e delorit çdo mëngjes nga ora 7 deri në orën 10 këtu në valet e Club Femme 104 edhe në ekranin e Club TV-s. ë çdo ditë më Juve është ky program nga ora 7 deri në orën 10. Dorkaltini ka ka uh, zërin e për gjumën. Për gjumën zërin Misterios për ditë nësot me Altini ka thonë që se i përket një personi shumë të njohur Unë mendova që e njoha Olta dhëtë nga thotë vetë pasajnë nëse e kështë atë takta për jo Për në fjithin pare, di qëjmë dhe një aktës të përgjumur Qytetit një interes publik ka nevoj për pronëntime mm. Qytetit një interes publik ka nevoj për pronëntime, Olta? Që mm. mendonë Olta, ka ndëjnë të të të të të të të të të të të të të të Ku jemi ne? Në... Nuk ka apo nuk ka. Akoma, akoma jo. Don ben blushi. Nuk është ben blushi çuna, jo, jo, jo. Bujar Nishani. Jo, jo, jo, jo. Andi në në në në, Bushati. Jo. Jo. Ismail Kadare. Jo, jo, jo, jo, kocho, jo no, no, no, no, no. Gochokdima. Jo. Jo. Kujdes. Jeni jeni afër është kolegu i tyre, le dëgjojmë, e dëgjojmë edhe një tjetër. Në fakt, në fakt Ky drejton një institucion shtetror tani. Mhm. Kujdes. Çka ka lidhje me pron? Me çfarë veproni, po. Çiftet një interes publik ka nevojë për komentime. Po, okë, okay, shkëlqyeshëm. 069 2070222 069 2070222 për të marr pjesë në lojën e zërit misterioz miqdashur. Ktu në klubin e mëngjesit do të do të gjeni se kujt për i përket ai zë, ndërkohë që duat jap një moment holësish në na tregoj se kush ka fituar për ditën e sotme, gjithë gjithë merrët e fituesve. Deri tani shëm jep Jorda, na i tregoj. Atëher për Radiot është Indriti që ka thën Manaferra, fiton 2 bileta po, për Nocineplex. Ema ka thën Spec Diegoz, gjithashtu 2 bileta për Nocineplex. Bravo. Bravo. Diegoz është si fjala jone. <laughs> bravo Ema. Ndërkohë, në Sauk është vënë Triton sot në mëngjes. Sauku, po, bravo. sot në Sauk. Bravo. Aleko fiton 2 bileta për Nocineplex dhe në vendin e katërt. Apo jo, i mm -hmm, katërti? Mm -hmm. Më thot Kranari dhe fiton 2 bileta për Nocineplex. Në, në vendin e katërt është Partizani, faleminderit. Bëjmë një pyetje tjetër nga Lajmet sot në mëngjes. Mëçiemi, mëçiemi, mëçiemi. Mëçiemi. 3 adoleshentë nga një vend europian kanë qenë në lajme për shkak të udhimit të tyre nga vendi ku jetonin drejt Turqisë e mandej mendohet Siris për të bashkuar forcat e ISIS-it. Pytja për ju është nga janë nisur këto tre adolescentet, ka pasur polemika, mm -hmm. mi disë dy vendeve, sepse Turqia akuzon vendin e originës uh, uthtimit, dhe thot që duhet nga këshin lejmruar më parë që ta dinim që povinin, e tjera, e tjera, e tjera, e tjera, pra pytja është nga cili vende nisën uthtimin tre adolescentet që kanë vendosur që ti bashkohen i sisit. 0-6-9-27-22-2 0-6-9-27-22-2 0-6-79-27-22-2 është që ajtur si zhdukja e tre adoreshën e tëve por kjo është një që që uh, u bëjë vjetër tani më uh, njërës nga nga këto vende uh, përëndimore dhe ke ustuar vazhdimisht drejtë uh, drejt siris për tëjë është nga një surë këto të treja, këto tre vajza Ok? Daccord. Mirë, kështu që, që duhet duhet që ta zgjenumi. Faleminderit Tolda, se i je treguar shumë shkafe dhe na ka dhënë gjithë emrat e fituesve, ëh, uh, të derim tani shëm këtu në klubin e mëqyesit. Dërkohë më unë kam pyetur se a ka ndonjë restoran që e pëlqeni? Cili është një restoran që e pëlqeni ku ja keni kaluar mirë? Mund ta shkruani në, në 069207022 dhe pse? Çfarë ka aty që është që është më interes, mm -hmm. që është më me... Ti ke ndonjë ndonjë restoran më shumë që i kanë lënë përshtypje ose ndonjë vend ku ke shkuar në Shqipëri, mm -hmm. ke ngrënë diçka? Edhe këtë thënë që, o, oh, kjo po, kjo është fix për stomak unë tim Ma, <laughs> këna shi shpirëtin mm. Po janë disa blendi, por un do të ndalem pak tek Dalu tek pjesa e restoranteve që mua m'pëlqen, që nuk janë fare luksโซze, që janë në fshat. Po, lloji i atë restoranteve që më pëlqen, po. po. Jan shumë të thjeshta dhe kanë një gatim mm. gjithashtu të thjeshtë, por shumë të shijshëm. Ni barake dhe kash. <laughs> ka dhe barake të tilla po. Po, kanë thënë një. Dashnorja e fundit shumë. për shembull është një institucion. Është një barake. Dashnorja e fundit ndodhet ndodhet në situashnë jug të, të Pogradecit, mm. po të ndjekësh, ndjekësh liqenin atje drejt Ushemishtit dhe është një super vend atje. Sure është vërtet. Vend i çuditshëm, domethënë do mësh fak gjatë pronarit. Është dyshë. Është <laughs> sh shumë interesant, por që por që më qrafjala tek restorantet që kanë një lloj kështu, ka karakter, që në emër atje dashnorja e bën, fër, e bën që kujtohet, të që kujtohet. Po mund të hash një pesh liqeni atje. Duke ngrënë, duke u kujtuar. <laughs> duke, po. Duke pirë, duke u kujtuar. Pastaj i bie telefoni. Alo. Kjo ndoshta si ke pir mjaftuarshëm ka përshtypjen. Ti ose atje mund të shkosh edhe me dashnorën në fundit, nuk ka ndonjë problem. Po, po. Edhe kjo. Ne do të mbajmë zhënin, ba. Olta mi dashur që. Ehm, për shume na thon Anisa thotë restoran Victoria në Shëngjin, është restoran i mirë, por nuk na thotë sepse, por Victoria. Victoria. Victoria në Shëngjin. Një restorant thotësh mm -hmm. përballë Shëngjis, është për bawa shërës, shumë i vogël, por uh, gatuajnë në mënyrë spektakolare crudot e peshkut dhe të zgarës. Pastaj thotë uh, restoranti Enera në Durrës, ëhë, mm -hmm. dhe restoranti Rimini për picat e mira. Po në Durrës. Kam vështirësi që po. Mm -hmm. Kam vështirësi që, më derisa Rimini në Durrës është, këtë Rimini i Shpres. Si si është ai ieri, Firenze, Firenze, Firenze. U bota u bë të sofhem, sofhem. Um uh, uh -huh. tymi karnaska dhe birr super, ë uh, thot uh, Doriani, tymi në Tiranë për <laughs> karnaska. Tani është bër, është bër e modës. O jan, un, pas jan, pas miqen. Janë po shumë të tilla faktikisht. Pas miqen në Gjermanë fare. Do të thon mish të pjekur dhe birr, uh, tipike gjermane domo, shumë me këto. Mm -hmm. Pafund. Qofte birrarit nga dom, po shkoja diën 1. Um Isha, është këtu në, në mes të një lagje, këtu në krye qytetit është diku andej nga shushica, si siç i thon. E hapur sofund mi duhet. Po, po hapet sofund, një tjetër është zgar. Kjo quhet Korçarka për shembon, që është atje. Gjithandaj, po mbi këtu, edhe në Tiranë. Gjithandaj, gjithandaj. Dhe në lagjë që sta pranë mendje. Po, për imagjinë se do të jetë një çë për shembull, ti nuk e di tash se këta ndoshta ato aromën e qofteve e marrin dhe e çojnë me një tub veçant që ngjitet drejt taracës. Para lëmë palladin shpresoj, do t'dalin gjithëra qofët që ishin kat park kështu se, kështu se kam iden. Ta haposh, ta hapësh më, po thënë ka dy, për shembull mbi qofë. Ka dy tubat atë. Dy të ëmershme, nëse. Një tub i madh fare dhe një tub i vogël që delsu rrugës për tërhequl kalimtarët. Është një kështu, që tërheq kështu. Është një tubi, tubi grepi. Aroma e grepit. Po, se për shembull, më vris jam mendi, po hacë komi gjën qofët, po ata që e kanë pasur ose e kanë në shpinë për shembull mbi dyqanin e peshkut. Jan dyqanet ku ti mund ta porosisësh peshkun ajo do mësojmë çiklistësh me. Ti ti shume çiklistësh. Do koka, erpeshk, të foksim në, në shpinëmer koka e në plajë. Në plajë. Në plajë. Në plajë. <laughs> pesh këto thonë më zgjer praktikisht. Gjithë <laughs> ditën çdo ditë ditë për ditë, nuk më. I kanë ja dy ditë me pushime në plazh edhe shfeton nga era peshkut. Në plazh. Në plazh. Në plazh. Mirë, okay, kthejmë pas pak, klubi ngjese. Ok, ja kur i kthehemi edhe një në grupin e mëqesit miq dashuri. Përshëndesim 9:21 minuta dhe jemi fikst në kohë tani për të bër pop cuisine nga fjalori i gjuhës shqipe. Yey. Dhe tani për çdo shqiptar patriot, rilinda apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinia, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen Jeeeej, okej, okay, letë shojmë se qëfarë ndo të thanin në Popquits, mi ishtë dashur këtu në klubin e mqesit. Unë kam hapur fjallorin e gjusë shqipe, kam daluar të gërma që, që, dhe okay. përfitua e sinë me kemi tek qëja, do të kemi një dark për dytë tek çoko. Choco. Yes, tek çoko. Çoko ndodhet në zemër të blogët në rrugën në Pjetër Bogdani, është një bistro, një bistro, një restorant më të mitisë uh, është një ambient, si më mm -hmm. midis restorantit edhe pa, bëhet i ka i ka e, është edhe siç quhet tani casual, është edhe është edhe i i, i mbushur me gjëra ndryshme që mund të porositesh. Se shkon në një pub për shembull dhe ka vetëm salçiçe. Ne keni parasysh. Po, <laughs> në pub ke vetëm salçiçe dhe patate. Mm -hmm. Dhe duhet një kuzhinier, ke marr një kuzhinier shumë të mirë. Më thaj një një miku im, që kishe një pap, një mar një kusinier shumë mirë, dhe të qa bëna një kusinieri, salqishe, patate të së kuqyra? Oh, edha, oh shumë, mirë. Papa, shumë mirë. Por ishte menuja që e kufizon të mm. atë, më të kishe marrë një shumë të keqët. <laughs> po gjithë të si, gjithë të si, tek të qokoja ka shumë gjera në menu, Shum, shumë, gjera, e shumë gjera të shishme në menu, e veç fëta një ambient uh, komod, Është rhatshëm. Që shihni një çift do të shkojë tek Chokoja, do të jeta ai që do të vi i pari me katër përgjigje të sakta, unë do të lejoj për kufizimet e këtyre fjalëve. Nga fjalori i gjuhës shqipe, ju do të më jepni të gjitha nisin me ç, sepse kemi ndalur te gërma ç. Dekort. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Ai që bën vepra të jashtëzakonshme, të papritura ose të pakuptueshme. Qi bën mrekulli. Kujdes. Mhm. Mm Ai që bën veprat e jashtëzakonshme, me ç' Mhm. Mm Ai është një, mhm, mm okay? Që bën veprat e jashtëzakonshme, të papritura ose të pakuptueshme. Dekoj. Që bën mrekulli. Mhm. Mm Nuk është e vështirë. Ja. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Ha mescep. Ose thërmoj lehtë korën e tokës me një vegël. Mhm. Mm thërmoj lehtë korën e tokës me një vegël ose ha me sqeptë, rasinë e shpendit. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Figur në letrat e bijxozit me ç. Me ç kujdes. Figur në letrat e bijxozit. Ne pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. 4. Brumi i gatuar me pluhur kakaoje dhe sheqer dhe i ngrirsi pllak. 069-2722 069-2722 Brum i gatuar me, me pluhur kakaoje dhe shesher mm -hmm. dhe i ingrir si plak këte imbas pan krybin e mqisit a një Simple Minds dhe tyra ju e është dërgoni mesajët të parët do të kitojnë Shift një Dark Tech Choco në blok kjo shuët Rockets Gati tani? Gati. Okej. Okay. Atëre, tani do të bëjmë përgjigjet. Shikojmë se si kanë dalë miqtë miq këtu në studio. Si jeni tani juve? Çi jeni jashtë studios, mësh dashur në pyetit tona, në kuitin e mëngjesit. Ky është Pop Quiz për ditën sot, e sotme nga Fjalori i qiu shqipe që kemi ndaluar te Gërmantë. Pyetja numër 1 është për ty Jeri, mm -hmm. që bën vepra të jashtëzakonshme, të papritura ose të pakuptuarshme. Çudi bërrës. Një çudi bërrës, bravo. Bravo Jeri. Që njësir njësir me që, si përgjigjet saktënisht me ç's, siç tham pyetja numër 2 është kjo: Ha me sqep, thërmoj lehtë korën e tokës me një vegël altin. Çukis. Çukis e thash. Bravo, bravo. <laughs> Alini çukis nga çukisim në një gjok, ton çunat, për shkakun kur pim rakit, çukisim në një gjall. Pëtetë numër 3 për Oltën. Olta, kjo është një figurë në letrat e Bixhosit. Çupa. Çupa është bravo, bravo. Bravo Olta, është çupa në letrat e Bixhosit dhe pyetja katërt vim edhe një herë tek ieri këtu në studio ieri. Mm -hmm. Pyetja është për ty, është një brum i gatuar me pluhur kakaoje dhe me sheqer, i ngrirë pastaj si një pllak. Çokollat. Çokollat. Kukollat. Çokollat pra. Këto janë katër përgjithësanta dhe Olga do të na japë fituesin e një darke për dy veta tek Choko Mishdash, është një bistro që ndodhet këtu në bllok tek rruga Pjetër Bogdani, më në zemrën e bllokut, darka është romantike, bistron Choko. De fiton Elena 708 mbaron numri. Bravo, bravo. Elena me 708. Elena 708. Elena mund të marrë një shok, mund të marrë një shoqe. Ata kaloni më në të bashkët me problem. Ti ofrohesh? Po. Vërtet e ke? Po, si. Nuk ai. Elena thevon. Mos dish më mirë një altë që të ofrojem unë apo vares. Mendojni një herë. Po e bëjmë tek aty. Kjo të vjen fakt. Ne kemi mundësi të mundo projetin, unë nuk mendoj që këtë herë ka të drejtë të ndaloj ty për të ofruar. Ne mund ta hidhim në shans se ofroalim apo s'mund të zgjidhë Elena në këtë rast. Nuk ofrohem. A tini ju volfrua Elena, Elena a... ti vet Po Elena ka në dorë Në fund fara tje për në zjedin, Elena uh, David, këta bashkë me Sam Martin Do të vind të anime dangers Në krymën e mjësitora Ashtë 90.30 minuta Jo përshëndesim Artur, në kërëpën e mqesit dhe jaguimi të një në Marihuana News Mishdashur, uh, si që do ditë dhe lajmet me Marihuana Nga gazeta Shekulli e Cila është një fushat për të bërë realitet uh, Ose të pak të ndryshuar perceptimin uh, komptar Ndaj uh, Marihuana së falimin deri dhe altin Për këtë nëmend Ose du të bejme në transhën pak zënë dago Mëkej okay. Ader është uh, liqëmbënsi i qarkut Gjirokastrës Dashamir Kamberi, deputeti i Partisë Socialiste i cili përkrah pa rezerva nismën për legalizimin e kanabisit mjekësor dhe jep për, për gazetën Shkoll i sot me fashen 13 tri avantazhet për vendin dhe thirrjen për të mos humbur kohë me diskutime oh, yeah. pa buk, daku, e uh, të cilat mund të na mbajnë mbrapa, thotë uh, thotë uh, edhe uh, Zoti Kamberi, deputeti Kamberi, Dashamir Kamberi, qarkut Gjirokastrës. Um, legalizimi i kanabisit mjekësor do të kishtë disa avantajë për ekonomin Dhe jetën socialet venditon për avantajë i kryesor Do të ishte zgjidja e problemi të nervave <laughs> Fal një punësimit Punësimit do të këtu Që thotë dhe Dashamir Kamberi, deputeti përsës për qarkun në jejeje je, i Gjirokastrës Si vasti, kushtet e favosh me klimatelike dhe fakti se janë mira hektar tok të pambjelë dalaku janë avantazhe që ky vend të prodhoi dhe të bëhet i begat i begat për sa i përket ndërsa ə... dhe legalizimi thotë licencimi i kontrolluar nga shteti do të reduktonte mjaft dukuri problematike 99 problems e, e, e, e, e kemi parasysh tani ë um Por shumë ola atilen un, un kam disa pyetje. Mm -hmm. Un do të lezoj pyetjet se nuk mund t'i lezoj të gjitha në radio. Ta, Por gazetari i ka drejtuar zot Ristre 1 2 3 4 5 pyetje. Ju ve zgjidhni cilën pyetje ose cilën përgjigje doni të dëgjoni. Mm -hmm. Por shumë pyetja e mm -hmm. parë është Cili është ndryshimi për nismën e legalizimit të kanabisë mjekësore që është e përgjithshme? Pa, cilat mendoni me se do të ishin avantazhet në rast legalizimi mm, të kanabisë? Mm, tjetra, Mazhërranca e sotme ka premtuar shëndetësi falas. Mund të ishte kjo një alternativë për siguruar fondet e nevojshme për të garantuar shërbimin shëndetësor falas në këtë kategori? Pra, me këto lek, Tape. më të bësh shëndecim Pyetja tjetër është tashmë një pjesë e vendeve të Europës Por edhe më gjellë, e kanë vënë në zbatim të nismë Ashtë momenti që edhe ne të marrim në konsiderant këtë eksperiencë në tërkomtare Dhe, dhe, dhe pyetja e fundit është dhe... Si me ndoni Do bëjmë najgjo? <laughs> <laughs> uh, si me ndoni Si uh, me ndoni se do të shihej vënja në zbatim e nismë të tjilë Si do të shihej? ozem pra, tani sidan deri në fundit. Përgjithme. Të don si do të shjehen? Okay. Edhe edhe un për të, të fundit jam. Mirë vram. Në vim nga një e kaluar, nga një djeshme. Pse jo herë herë dhe sot, mjaft tabu, me mollë të ndaluara, herezi etj., por njëkohësisht duhet pranuar e pohuar se, nga dita në ditë, bash me emancipimin e gjithanshëm shoqëror, ato janë në rënje, në mënyrë të ndijshme. Pra tabut dhe rënja rrugën e ka. Crescendo. Rania, kjo është fjala më rënja, e rrugës. Rruga ka <laughs> crescendo. Crescendo. Po po crescendo. Uh, crescendo? Koja e <laughs> gogolve është në perëndim të plot, thotë, thotë Zotret. Pra nuk ka më kohë për gogol. <laughs> nuk nuk gogol I kanë gogolizuar gjëra ato. Mm. Domanon është koja <laughs> Tom, e gogol. Ai gogol. E megjithatë do të nuk ka arsye të mendohet se rruga është e shtruar me kadife. E gjithçka do të jetë roz dhe vetëm roz. Por wow. se si ja? Jo. Ka nuanca. E paskatë e pruar no, pak. Ka kadive. U sisha parë në rrugë të shtuar me kadive. Në Florin. Nëndre, Edhe na kishin thënë. E provuan një herë me kadive. Vetëm kadive. <laughs> <laughs> Tonëse me çkris kadive isha zhduk rrugën para. Prap shkumbinj <laughs> atë. Po qisësi. E, si. e kishin marrë për dorveshë blet. Po ko, konstruojnë jo, jo bitumi, apo jo, gudunze janë këto gjërat këtu. Në qang, shum, <laughs> me asfalt. Ëm, um, ti der sot. <laughs> Edhe në të gjëndje të të suria dhe zhvillimi gjatë gjitë procesit deri në vendimarje Do të këtë këndështit e veta mentaliteti, vështë të shqitë mungese përbojës, interesat Por edhe politika do të bëjnë punën e tyre Si dojë qoftë, unë besoj se një pjesë e mire shqiptarve Yeah, yeah, do të ashojnë shpejt me optimizm Që është si në kartafis të një një kësor Po ta keshë ndesur? Një <laughs> nivelli optimizmit ngrihet vetvetiu po. Jo, është uh, si edhe fjala e bukur shqiptare. Do të ndihmoin dhe do ta mbështesin. Jo, crescendo. Crescendo. <laughs> Thotë, uh, "Jo, uh, rënja, rënja vjen crescendo. Rënja vjen crescendo, po." Në byllje, më lejoni wow. të të sjell një shprehje të Thomas Jeffersonit nga një libër i botuar kote fundit në Tiranë. Shërbimi më i madh që mund të bëjë një kombi është të shtosh një bimë të dobishme në kulturën e tij. Kështu, me këtë, kjo është fjalia më saktë mendojun. Do më anjë ne të fusim në kulturën tonë. Një bimë, një bimë të dobishme. Po. Si. Do, do. Me këtë që ke lexuar tani në çove e emisionit Crescendo. <laughs> po mirë, um, kjo është na na e bëra ta di. Kjo është me vitë sorta. Dhe nuk është çuditë se, se unë na të thash. Ne shtrome studion. Ne se do të kemi ko, një tjetër ko, që ko, do të flasë po shumë, për vitën tën. Ka kaqo kjo. Rekoh, mirë, uh, kjo ishte uh, lajmi të Mariuanës për sot, uh, news of the day. Supremacy tani në klubin e mëngjesit, e dëgjojmë së bashku, kjo është shumë e bukur. 9:38 minuta hyn në blendin e rinë në Artini në Old Trafford, Lori. Ok, ishte mm -hmm. kjesë amin qëtashur me këngën e ditës për ditën e sot Me kjo është No Enemises um, A ora është 90.28 minuta mm -hmm. A orë të dëna thot për 2 sekunda apo 3 Së cili është fituesi për uh, këtë konfeti tëspditnë sonë këtu? Me lojën e mëngjesit në Club Fem në 104. Do të thotë që vajzat, me që pyesin mm -hmm. për tre adoleshentë nga Lame nga Bota, mm -hmm. vinë nga uh, Britania Britani e Madhe dhe shkojnë në Sirri. Kjo është uh, kjo është pyetja, uh, kjo është përgjigjja e saktë gjithashtu dhe fituesi është Teo, fiton dy bileta për Nasin e Plex. Bravo. Ndërkohë për Seren është Ola, fiton një lule nga Bota e luleve dhe ka thënë Artan Lame. Oke, okay, po, është saktë ar tani dhe joining park. Joining park. Në lame, pak, pak. Okay, një interes publik ka nevojë për pronontime. Bravo la. Qyteti pra në interes publik ka nevojë për pronontime dhe un jam i gatshëm t'i jap qytetit pronontime. Dhe për këngën e Dita Solta? Ës tona 613 mbaron numri fiton një lule mm -hmm. nga bota lule. Faleminderit Solta. Një një është një divorc i jashtëzakonshëm që po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës por midis një miliarderi dhe zonjushës që këy kishen krah, në fakt kjo është uh -huh. nëna e fëmijëve të tij, sepse këta nuk janë pak, por këta kanë tre fëmijë, kështu që janë duke u ndar në proces dhe gruaja ka kërkuar uh -huh. para që i takojnë. Për shembull, për rritjen e tre fëmijëve, gruaja e zotrisë miliarderi miliarderi chuot Ken Griffin, me qirafera. Ken Griffin um, Ai, ai, uh, thotë gruaja ka kërkuar 1 milion dollar në muaj për kalamajt. 1 wow. milion dollar në muaj për kalamajt. Wow. Milion... Ai ka thonë gruaja janë shumë. 1 milion, milion në muaj. 2 milionat e majajeron. Jo, jo, janë edhe edhe NBC News dhe Chicago Tribune <laughs> së bashku, dy media amerikane kanë bërë një perpilim të kostove që gruaja ka llogaritur. Pse i ka kërkuar 1 milion dollar, dollar në muaj? E para fare, ka thonë gruaja, nuk është se kam një fëmijë. Jam nën me trefmi, ah, kërkoj një milion dolar në muaj... I kërkojnë për të treme. I kërkojnë për të treme, mësë egzagerojmë. 310.000. Mësë egzagerojmë. Dhe janë të ndara, kështu. Për shumë, 300.000 dolar, gjitho muaj janë për uh, avionët privat. Shpenzime në avion privat, 300.000 dolar. Kërën fa sa, 107.000 dolar në qira apartamenteve që po. merren për pushime. Hmm. Po, Shtëpia pushimi, çfarë apartamente. Tani flasim për vila, pallate pushime. Stuptafet. Po, 160000 dollar çdo muaj për të marrë me qira vila të pushimeve. Hmm. Kemën pastaj me qira fjala kanë 5 shtëpi, të tyret, por marrin edhe të tjera me, me qira, qira për po, pushime. A, nuk pes, jo, ja, nuk u dalin pensi as shumë pak. 6800 dollar janë për pazare, uh, të ngjërëshme, domethën frigoriferi. Mm -hmm. Me çfarë mbushet? Për 6800 dollar në muaj Shargohet për uh, çokollat, majonez, mish, proshut <laughs> Të që në atë esenciali, a nga më nështu <laughs> që bëndë Krudo, krudo, për zë qarë Arragosta Arragosta <laughs> On se cara vida, on se cara vida. Oke, vazdojm, vazdojm. Kemi pastaj, është 7200 dollar në muaj janë për restorante. Vajt janë në restorante çdo ditë. Ti qesh, po do hash jashtë. 7200 dollar për janë 3-4 veta se shkojmë me mamën. 7200 dollar në muaj janë për restorante, 8000 janë për dhuratë. 8000 dollar çdo muaj për dhuratë. Që kta do t'ja bëj njëri tjetrit. <gjë> Kuptova. Ti dëgjon ushtimëson në radio se ju thon për shkakun që do ti bësh një dhuratë të, të durata, dashurve të zemrës tënde, çdo <gjë> ditë ti kujtosh të thuash që e dua, po <gjë> si t'ia thuash të dua më mirë se sa me një me një dhuratë. Me një dhuratë. E kupton me një me një makinë për shembull. Tam. Ëh. Ja? Kështu që me gjithë makinës blender ose të varfër 8000 dollar kanë vetëm buxhetin për dhurata çdo muaj. Pastaj kemi 2000 dollar për çdo muaj. Kanceleri. Kanceleri, 2000 dollar në fritore. Sulamza fritore, libra, bla. Shu, e kam rysh. Mhm. <të> uh Nuk hoplasht, -huh. kudo mëso çare. Apo na triban, sajuar. Ë, sa e vëjën te njëjti si tjetër këta mjeksonë, vino bilda e thosha, po. Ë, Griffin do gjithashtu se uh, gruaja, keni pra, ka kërkuar uh -huh. 450 mijë dollar, i kërkoi për uh, të shkuar 10 ditë pushime në njërin nga këta ishujt e Virxhijës që janë në Karajibe atje, uh -huh. në në St. Barth. Po kjo Shën do blindej gjithishunën apo? Po 10 <të> ditë në ishull, më kishte llogaritur buxhetin 450 450 mijë në total për 10 ditë që i bie rreth 45000 dollar shpenzim në ditë domethënë për katër veta i bie rreth diçka mbi 10000 mbi 10000 dollar në ditë që të shpenzosh ieri ja ku i ke dhënë 10000 dollar hajde nesër se deri nesër nuk të hapasi gjë më kollasi kokën deri nesër në këtë orë edhe shkoni prish gjatë ditës 10000 dollar se çfarë mund të bësh ti pasaj me to Po vetëm, këta janë çështje të pasurish, ne thjesht <gjubi> <gjubi> po <kam> <gjubi> i lexojmë në radio. Po tjetër kanë ato. A dini ti erdhi ngjyra vësh? Këto janë jo, këto janë, këto janë disa nga shpenzimet që e <gjubi> kishe. Kam thën, ja, janë thën gjithë zërat apo kanë ngjitur ndonjë zë i pa plotësuar? <gjubi> jo, jo, këto janë, më kaq mjafton. Nuk nuk të duken pak, po jam të okay. Të ta, jo, nuk nuk dua ta eksagjeroj, ha, më kaq mjafton. Sos duhet bëhetuon tashi sikur si shpirti keq. Pastaj sikur çaja janë këto gjërat, vogla, se sa se sa më takon. Ha se kaka ai. Ai në fakt ai A i ka Dhe kjo është e bukra Që në që fësë a i ka Dhe jabi një milion dolar në muaj Kështu bra Mirë Dhe të mbyllim e dhe përsob me këto shpenzime Dhe të pruam që E exagerua Këtë dujnë se shfarë Po ko i gjete, sot që ishte të koha e zumët <laughs> Me që ishte të shpenzime Bëm bërë edhe i minut tjetër Për shumë ka Kim Kona. Kardashian a, Zuri Koka Betëm shtë Mm hm <të> hm hm. Atëre, ë uh, Kimi shpenzon rreth uh, në total, në total uh -huh. për uh, kostot mujore për shembull për uh, për trajtimin paraqitë, jo kjo, kjo, kjo këtë vetëm për grimin, për traktime. e trajtimet e trupit janë mm. 1977 dollar. A si qëtë dëmë기�ерхëm Aki kjo ka përmsat këdaja Gatidimi Techet e lagë Të e anë për kremra <susur> Të e anë për kremra Të me anë ginë Kimi ka i shpenzon 2.000 dollar në kremra Zdomuaj Të e anë për zbutës Për hidratu e shpër fërë Në marë wanting shkar E lëmë straw Ajo edhe me shumë duhetre shpenzon E kjo i shpenzon Te katërmishja <susur> <susur> E qëtë kjo Kjo i të tjadë Përmasa ajo Nuk luen Kështu, <laughs> kështu i pjerë, se përmasa ta e një vëndikasë, se se ka një hundë të marrë... Ka shumë për, për, për kujdesje dhe aty për bëndekësus... Si të e njëri? Ka në po për kujdesje, të e njëri dhe aty. A të se dimë, në faktë? E për më të dhëtë njëri pra... I të shumë se të dhëtjesh ka e që të shumëtar... Jo, pa e kam fjallë mos të të du njërë... A e rukë kanë e mërë kanë e mërë... Ajetimë mirë. Nice, okay, e ikëm na. Doan ti të përfillo me një këngë nga Adriano Celentano. Kjo është në fakt nga Nancy Sinatra në original, These boots are made for walking. Kam një ide të shkurtër. Adriano ka pasur një këngë tjetër që quhet Bizogna far qualcosa. Ky është versioni kënduar live bashkë me me këtë djalin nga Liga Bua. Si ka emrin këtu? Liga Bua. Liga Bua, po. Me Liga Bua. Okej, ja quan. Adriano Celentano Liga Bua. So solo che distruggere il pianeta non si può solo per ritornare cono so qualche nuova malattia non ha far qualcosa perché così non fa la corona il grigio uccide il nostro cuo. So meno che la verità C'è tutto meno che un po' d'attenzione Che fa troppo male la realtà Bisogna far qualcosa Ma che canzone Kanta rla insi me me e tanto non si può spero un giorno lo ho tutti eroi